Vuorisokanava Hertsä, radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Me laitanko liian melodiat? Kyllä mä kyllä jo vuodesta 2017. Nuorisokanava hertisellä, radio-ohjelmaa nuorelta nuorille. Toni Efremov ja Melankolian Melodiat, seitsemästä eteenpäin. Ja se on hyvää iltaa teille kaikille. Minä olen Jevo ja tervetuloa pariin. Tässä noin kahden tunnin olemassa. Tulette tänään kuulemaan aika lailla vain lähinnä näitä... Toive toivebiisejä, mitä olette mahdollisesti tuonne hertsän minun minulle lähettäneet. Tai, miksi ei tuonne Instagramin puolelle, media mediamelankolia. Ja jotta päästään tässä vauht vauhtiin, että tässä olisi jonkin sortin keppikin mukana, ja tämä pieni öö, rangaistus, että jos te ette niitä biisejä toivo, niin sieltä täältä tulee paukkumaan koko ajan japaninkielinen musiikki. Eli mä olen tossa niin, kura kiitoksia, ää, niin, niin anime fiin toimitus, ää, eli työkaverini, niin tota, heidän kanssaan olen hieman masinoinut teidän pieniä, pieniä rankkuja. <köhö> eli jos tota, niin, haluatte, että ei sitä japanilaista musiikkia soiteta muutama viisi enempää, niin ää, laittakaa tota, minulle tänne toivekappaleita Ja tuo edellinen kappale. Oli nimeltään Jakusakuva Iranai. Esittää oli Mae Sakamoto. Ja toi niin äh, kappale on sen nimistä anime-sarjasta kuin The Vision of Escaflown tai japanilaisittain Tenkuno Escafron. Ja tota mä itse katsoin jo tossa ö, joulualla. Katsoin tuossa tota tämän, tämän kyseisen sarjan loppuun asti ja yllättävän kova, yllättävän kova, että suosittelen, suosittelen just tota japanihommat Nappaa, niin tuo erityisesti kyllä. Nappasin ainakin meikäläisen. Mutta toisella mulla on tämmönen että, tai pysäriäpä ton osalta, että, että sikäli. Mutta me lähdemme tästä kuule seuraavan piisin pariin. Ja nyt kun on ystävän päivä, niin me pistetään kuule jotain siihen rakkauteen liittyvää. Ja se kappale kuulostaa, kuulee, aika kuulee kasaripainotteiselta. Mennään nimittäin tonne. Suomale, suomeksi suomeksi dupatun anime maailmaan menemme käymään nimittäin tervehtemässä superperhettä ja kappale olisi nimeltään Knight of side. esittäjänä Masa Nori Ikeda. Ne vain No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. sendochi me isakishi no taiya kawa mishiranu kimi no seto mita shika kake wo furikiri to kimi wa doko demo ikanashiteko de ai highway to show minato otokato kizuka take me to summer i tsu tuke yo de yasashii sa na moshikito daijoubu Sambaski o aluita yo It's all the summer tissue to ni Ude ni Nani no They need to sign Kiitos Ja tässä soi on sama side, jostain kumman syystä, se päätti loppua kesken kaiken tuo, tuo loppuun tai jotenkin toi feidi, Feili päätti olla, että ha minähän ne soi. Tai jotenkin hassusti, en tiedä. Kaipa, se on näitä tekniikan, tekniikan juttuja, mistä minäkään en voi aina tietää. Joo, tässä tuota, muutama viikko on ollut minulla taukoa tuota radiohommista, mutta sekin ihan sen takia, että meikäläinen ei ole Tosiaan pystynyt tekemään radiojuttuja. Mä oon ollut tota enemmän tuolla. Öö, mä olen ollut sairas tänä tässä pari viikkoa. Mä oon valitettavasti onnistun tuossa Desucon jälkeen. jälkeen, mikä tuolla Lahdessa pidettiin, niin valitettavasti onnistun sairastumaan ja se sitten tota niin, ää, se sitten on pisti minut, pisti minut voin sanoa, että pari viikkoa. Aika tuli sängyssä vietettyä tai tässä konetuolissa istuessa katelassa ja yrittäessä parantaa itteänsä. Mutta se, mitä mä voin sanoa, että kaksi viikkoa minä melkein pelkästään, pelkästään täällä neljän senä sisällä oli, että mä en kyllä ulkona käynyt jo ollenkaan. Ellei sitten sitä tota, vaalipäivän äänestystä ja tästä tota, edellistä viikonloppua lasketa. Että aika vähän sen jälkeen olen ulkona ylipäätään käynyt. Pyrkinyt siihen, että saisi jotain, jotain tota, jotenkin tänne, niin, ää, niin jotain, jotain, tähän, niin nykyiseen tilanteeseen, mutta ei, aina ei aina voi voittaa, aina ei voi voittaa. Jos tähän aina kun minä olin yrittänyt näitä ensimmäisiä jonteja tämän sisään päästä ja mulla pitäisi olla melkein, melkein vi, joka toinen viikko näitä settejä, ne ne on oikeasti monaika, aika, aika tota, niin. niin, niin. Aikaa sekaisin vielä tässä vaiheessa. Tuli vähän niin kuin yllättäen tämä minun radioläytössä tälle iltaa, ilta, ennen kuin pyydettiin, että hei, että haluatko, että voitko tulla vetää? Mä sanoin, että no kai mä voin, kai mä voin kaksi tuntia vetää. No, katsotaan, että mihin tästä vietää ilta. Mutta, öö, edellä kappale tosiaan Masanori Ikedan, Night of Same Side. Löytyykö tällä hetkellä toiveita täältä, täältä tota, meidän shotboxista, johon saa tosiaan laittaa viestejä. Sinne saa laittaa näitä niin, uh, toivebiisejä, eli te voitte sinne uh, hertseansatoksi www.hertse.com, se on se Google niin sinne laitatte tota, nimimerkin ja sitten siihen alle sitten viesti, että minkä biisin toivotte. Ja jos maa että siinä on vaikka joku ystävänpäivään liittyvä juttu, niin se voi laittaa vaikka terveisinä, että enää se kappale on vaikka omistettu, tai, sitä, tota, tai miksi sitä haluatte tämän kappaleen ja Kuten sanoin, niin jos ei toiveta tule, niin, kork, niin on keppiä tiedossa. Ja keppi, keppi, kepillä jatketaan. Mennään nimittäin tonne. Mennään tonne tonne. Jopa tämän vuoden animesarjoihin. Käydään hieman tervehtimässä erästä, erästä tällaista superrobottia. Nimittäin tuossa <tos> eräs sarja, mitä katsotaan tuolla pinnalaimien porukalla, mikä minulla on, joka on itse asiassa niin Joveri äh, täs hauskaasti tota äh, alunperin lähtösi altosesta noin 10 vuoden takaa, niin tota niin niin niin, niin pieni, pieni minä alun jonka kanssa on nykyään tällä inter internetin ihmisessä maailmassa tavataan, tavataan toisemme aina muutaman kerran viikossa, niin aikassa olen katsonut tällaista sarjaa kuin Bank Brave, jo Brave Brave Bank Brave. Ongsta Bank Brave Bank Kyllä. Pysäisessä tuota, sarjassa on tällainen lopputunnuskappale kuin Portrait of Twin Flames. Tota, tämä on, on jotenkin sellainen kappale, että herra Jumala, en ole koskaan kuullut niin suomalaista piisiä anime, niin anime-tunnarina. Ja tämä on vielä kaiken lisäksi, tässä on jotain niin erottista tässä, tässä tuota niin, niin, niin kappaleen äh, videolla, mikä tästä, on, mikä tästä on siinä animessa. Eli, tota, öö, eli kyseinen sarja, kun on tällainen superrobottisarja, niin luulisit, että siinä on jotakin superrobotteihin liittyvä tosi, tosi nopeatemminen nopea nopea no lopputunnusbiisi. Todellisuudessa tässä on tosi hempeä, tosi tällainen öö, suomalaisen iskelmää, niin, öö, suomalaisen iskelmän, niin öö, verrattavissa oleva kappale. Ja haluaisinkin, että... Kertokaa te, teidän mielestä, että tuleeko teillä tästä sellainen mieltä, tuleeko tässä, tässä teidän, teidän näkökulmastanne. Mutta menemme kuuntelemaan tähän väliin Portrait of Twin Flames ja tämä on animesta nimeltä Bang Brave Bang Braven. Ja mä en muista kyllä esittejä, meillä on kyllä näin kaivaa tuossa piisi tuota aikana, että ketkä sitä sitten. Mutta mä tässä kuuntelen tähän väliin. Melankolian melodiat ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Tähtäkää uutuus. Oh Koljan melodiat Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen よあれは8月末まで行く Siitä ei ole mozzukihinanan kakeruto yuuki ni dube osan anata Jos on tota biisi, niin, niin, niin tota, osuu suomalaisen seelumaan niin tämä. tämä on nimittäin Rubino Jubiva. Tämän on esittänyt Akira Terao tämä on vuodelta 1981. Kyllä nimeltä, nimeltä Reflections. Oikein, oikein kaunista musiikkia tämä. Kuulostaa vähän souvarilta, jos minulta kysytään. Ja aikanaan kun tota, harrastettiin erään tota erään nettiyhteisön kanssa levyraatien järjestämistä. Mutta enemmän Varmaan pari vuoteen vuoteen aika reilua järjestetty tällaista, mutta tota, niin öö, tota, mm, tuota, tuota, tuota, öö, tämä kappale sai aikanaan, aikanaan, tota, nämä minun kuuntelevat öö, kollegani silloin, silloin, niin tota, miettimään, että tämä kuulostaa oikein suomalaiselta biisiltä, että miksei Souvarit olisi tehnyt tästä jotakin suomi-versiota, mutta, no Voisi sanoa, että ihmettelen kyllä itsekin, onhan tämä vuonna 1981 ollut tota, niin tällainen, tällainen tota, ensimmäinen, ensimmäinen tota, aikansa kuulee levyjä tämä Reflections, että aikanaan oliko se nyt niin, että 80-luvun myydyin albumi olla Japanissa, Japanissa näin kokonaisvaltaisesti, ja kun puhuin noista toive niin tota, Sieltä tulikin ensimmäinen, nimittäin tuota, pitkästä aikaa miva laittaa meille toivetta tuolla tuolta, niin Hertsän Sattboksen kautta. Ja toive kappale, jonka hän on esittänyt, on Dust in the Wind. Tämä on kansasin musiikkia ja mielellään soitan tämän. Ja tähän, tähän tuota, kappaleeseen liittyy pieni tarina. Ja haluan, haluan tässä myös. Esittää jo valmiiksi surunvalitteluni, osan ottoni, Osaan ottoni tämän, viestin to, tämän viestin myötä, nimittäin, tuota, mm, nimittäin täällä tuota, Miva laittaa näin viestintä, en tiedä onko tuo toivebiisilähetys, eli kyllä tämä on toivebiisilähetys. Mutta jos on, niin saisiko Kansas Dustin the Wind-nivisen kappaleen? Tosiaan tämän aiemmoisen koiran neutanasien jälkeen haikeat tunnelmat, että tämä on itselle muutenkin semmoinen itkuisuusbiisi, joka tuntisi ajankohtaiselta vielä iltaan. Kyllä. Ja tuota, haluan esittää surun valitteluuni Mivalle. Tuota, niin Mivalle ja hänen, hänen tuota, lähi läheisilleen. Tuota, Lemmikin menettämisestä. Mä itse olen kans vuonna 2019 oman lemmikkikoiran menettäneenä, niin tiedän miltä tuo tuntuu. Tosi tyhjältä. tosi tyhjältä ja muistan sen itsekin, kun sinne oman eutanasiapäivän, oman, tota, oman lemmikin eutanasiapäivän. Se oli kyllä itsellä kans tosi, tosi semmonen niinkö, epätodellinen fiilis. Epätodellinen fiilis se. Ja ota ei jotenkin semmoinen että ei pitää, että tällaisia asioita ei, ei, ei, ei niihin koskaan valmis. Mutta tästä tuota Ivan nelita, ne, neli, ystävän tuota, muistolle kappale, Dust in the Wind ja esittänä Kansas. Tämä löytyy leveltä point of no return. Rallonkolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahti tanssita. Just, dust in the Wind. Joo, tuossa aiemmin lähetyksessä niin mainitsin, että haluaisin varmistaa nämä niin, äh, äh, äh, äh, äh, äh, tällaisen, tällaisen kappaleen kuin äh, äh, Sowena Soulson eli tota, tämän Portrait of Twin Flamesin tota, esitteet. Ja niin kyseessähän oli äh, Riota Susuki, ja joo hei Asakami, jotka tämän ää, Bang bravön sen animen tota, lopputunnuskappaleen esittivät. Ja kun tosta tuli tästä niin lemmikkiasiasta, tuli nyt puheeksi, niin, niin tota, mä niin muistele, että mikä se oli se biisi, minkä tahtiin. Itse tuota, muistelin muistelin tuota ö, oma, oman tuota niin ö, oman lemmikkini lemmikkini tuota pois menoa niin se oli tällainen ehkä vähän eri tavalla eri tavalla niin Vievä kappale, nimittäin, nimittäin tällainen yhtiö kuin Power Wolf oli kyseessä tässä kyseisessä tilanteessa. Ja kappaleen nimi oli tota, aika eri, erikoisesti äh, Demonis, äh, Demon's Girls Best Friend. Tota, ajattelin, että kerran tästä nyt puhutaan, niin... Tässä nyt maanit tai tämmöinen tilanne tuli, niin voisin soittaa tämän kyseisen, kyseisen tuota kappaleen että muistat, muistaa myös omaakin. omaakin tota, niin, Edesmittö karvata sinua. Tämän kappaleen tämän en kappaleen, enää. Tota, niin, niin, niin, tällä, tällä kappaleella ainakin itse sain pääsin takaisin jaloilleni siitä. Siitä tilanteesta ja tämän tahtin taisin muutaman kyynelkin tilattaa sillä aikana. Melancholian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Siinä soi Power Wolf ja Tim Best Friend. The Sacramento of Sin on tämä kappale. Oikein, oikein voima tämmönen tota Voimanbiisi. biisi ja tällainen oikein, oikein hyvin tähän tota, päivän iltaan sopiva kappale, ainakin jossain määrin. Oi voi. Mutta palataan hieman tonne, tuota, Iloisempia aiheisia. Ystävän päivä. Mitä se merkkaa teille ihmiselle siellä niin, ää, näyttöpäätteiden ääressä olisi kiva kuulla, olisi kiva kuulla teidän, teidän mietteitä aiheesta. Niitä sitten myös lukea tässä tämän, tämän toivenradion ohessa. Jostain tota, niin päivasti kun puhutaan, niin tietenkin niin itselleni tulee ikänä mieleen kaikki rakkausjutut sitten tällaiset, niin tota. Niin, niin, niin haluaisinkin soittaa seuraavana sellaista musiikkia, sellaisesta animesarjasta, jossa olisi vähän tämmöistä romantiikkameeningää, edes jossain määrin. Ja tällainen, tota, tällainen kappale on esimerkiksi vuoden 2016 animesarjassa nimeltään Yurian Ice. Ja tota, tällainen. Niin, niin, niin, teema. Nimittäin siinähän on tota, kaksi jäspuolista yes henkilöä oikein tota, läheisissä välistä toisten kanssa. Eivät kumminkaan taida ainakaan, ainakaan tota, taida olla mitään vielä juttuja, jos on vaan Vivahteilla se se meininki. Eli kyseessä on symbolinen, symbolinen tota, kiilaus, mikä tapahtui tsemppiasiamme muodossa, mutta anime salissa on ehkä yksi tunnetumpia alkitunnus jo joka kuulostaa ehkä vähän erehdyttävästi eräältä eräältä tuota ison profiilin rock-artistilta. Kyllähän te tämän kappalen tunnette, jos jurjonaisiin olette nähneet. Meillä no, on kolme melodia. No ei tässä annakaan nuoremmaksi muututa. Can you hear my heartbeat, tie the feeling? Never enough, I close my eyes and tell myself that my dreams will come true There'll be no more darkness when you believe in yourself You are unstoppable Where your destiny lies, dancing on the blaze You set my heart on fire Don't stop us now, the moment of cheer It happened We'll turn it Heartbeat. I've got a feeling It's never too late I close my eyes And see myself How my dreams will come true There'll be no more darkness When you believe in yourself You are unstoppable Where your destiny lies Dancing on the plate You set my heart on fire Don't stop fast now The moment To make history we'll make it happen we'll turn it around yes we were born to make history Hyvästi oma ääni ei ole ihan täysin jolla palautunut tästä muutaman viikon Flusse episodista mutta kyseessä oli kappale nimeltä History Maker ja sitten oli Gene Fujioka. Oi joi, ihana, ihana biisi. Tämä kuulostaa oikein kuin, oikein kuin tota, niin, ää, Freddie Mercury tuossa laulaisi, mutta se ei silti ole Freddie Mercury, vaan se on Gene Tänään tota, vaihteeksi haluan, haluan tota, <köhön> puhua näistä heikäläisen ruokaseikkailuista. Nimittäin yleensä olen, olen tällainen ihminen, joka on <köhön> noin pari vuotta opetellut kokkaamaan itselle ruokaa. Ja päätän, päätän, että se kokeile kaikenlaista jännää. Ja Yksi tällainen äh, jännä muoto on ollut se, että mä olen opetellut käyttää nerfraerejä. Tota, sillä tietenkin näitä erilaisia ruokia tehnyt, tai erilaisia ruokia tekeny, tehnyt ylipäätään, Niin ylipäätään. Niin, tota, tässä viime aikoina olen sitten sillä. kanaisille. sillä ja se on tota, onnistunut oikein hyvin, koska siinä on sekä tässä Erfarsen. on kanaan paiston asetus on samalla myös tota, sillä saa sillä tota niin voi tehdä kaikkea kaikkiä sillä. Koska se äh säästää aininki tällä vaivaa vähän keittiössä. No, tota tuossa ehdettäin, ehdettäin niin päätin päätin päätin kokeilla jotain uutta. Ja mitä men se uusi oli niin oli se että mä laitoin tämän kanan ensi kertaa marinoitumaan, marinoitumaan tota semmoiseen barbecue tai niin grillikastikkeeseen, jos te laitoin kaikkia satunnaisia mausteita, mitä minun äh, maustekaapista löytyi, ja maista hyllystä löytyi. Eli suolaa, pippuria, vähän basilikaa ja laitoin myös tästä kastiketta, oikein tulista sellaista ja ai että, tuli muuten erittäin hyvä erittäin hyvä tota, tämmöinen niin, koska on no grilli, voiko oikeastaan barbecue siinä kohtaa. Ja oikeastaan hyvää semmoista niin kentä poltetta siitä chilistä, minkä valitsin siihen. Eli oli tällainen tota, erään, erään tota, suomalaisen chillivalmistaan Oliko tulisin kastike heidän, meidän valikoimastaan? Ja tämänhetkistä valikoimastaan tulisin kastike. Ja oli kyllä erittäin hyvä, erittäin hyvä eli täydellinen. Mutta... Uh, ois tosiaan, muistutan jälleen, että olisi kiva kuulla, kiva kuulla teiltä viisi tuota toiveita. Ja täällähän tuota myös Piotsan laittoi viisi toiveita. Tai viisi toiveen. Ja tämähän menee erittäin hyvin. Erittäin hyvin tuohon. Niin, uh, erittäin hyvin tähän tuota meidän. Niin. Uh, uh, kategoriaan tämä on, tämä on nimittäin kappale nimeltä Pet Sematary, ainakin alkuversio nimeltään, mutta tämä, tämä versio, mikä me suoditaan, on suomenkielinen versio, tämä on Pojat-nimisen yhtyjän kappale, Lemmikki hautuu maa. tähän Tämähän tota, kertoo tämä suomalainen versio tosta niin ää, oliko nyt toiluttuu luutarhaan, mä venkissan parhaan, joku, joku ilta se palaa takaisin, tai jotenkin näin, näin taasin saada muistella tätä. Ja tota, niin, ää, ö, tätä suomenkielistä versiota. Oikein, oikein, tota, Mennään kumminkin Ramones mainingeilla tähän tota, tän keskiviikkoiltaan tän Oikein mahtavaan ystävän päivän iltaan. Jälleen edes menen koiran muistolle. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämä tahti tanssita. Anteeksi, toi tais olla aika-asiaton toi, toi toi jinkku Pahoittelen, otetaan tätä vähän parempaa Parempaa tähän välin usko se vaikka... toi Rangoria merodiat Ja se kirottui siellä Vamofon varretsa. mikin oli vain paikasta, joka herättää kuolleista. Otin lapion ja saappaatkin, repuselässä mä yöhön käveli. Noinut tulluu tarhaan, mä pein kissan parhaan. Tänä yönä se tulee takaisin. Noinut tullu. unessa sai varoituksen. Mä oon paha, kyllä tiesit sen. Luonne se varmaan saa. Raato haisee ja suu kuolaa. Menin takaisin ja kaivoisen, sen. Montun auki, mut kissaa nähnyt en. Noidut tarhaan. Mä kissan parhaan. Tänä yönä se tulee. Noinut tullut tarhaan, mä vein kissan parhaan, tänä yönä se tulee takaisin. Kolian melodiat, ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Se on tosiaan sen nimisestä anime kuin Inja Kamui. Se alkoi tossa sunnuntaina. alkoi tossa sunnuntaina ja Suomessahan tätä esitetään, tai löytyy tällaisesta ekstreemas palvelusta kuin HBO Max. Eli jos kiinnostaa käydä vilkaisemassa tällaista hyvin tota amerikkalaisenkistä öö, animesarjaa, niin ihmeessä, ihmeessä HBO Maxilta tämä kyseinen sarja haltuun, eli Eli, tota, eli kyseessä oli Ninja Kamui. Ja tämä kertoo tämmöisestä mm, niin, perheen isästä nimeltä Joe Logan. Ja tota, haluan, haluan oikeastaan lukea tämän, tämän tota, juonikuvauksen, koska minä olen tämän, tämän kirjoittanut suomeksi. Kirjoitin, olen nimittäin kirjoittanut tästä pienen artikkelin tuonne animelehteen, niin haluan lukea tämän täältä. Ja tota, perheen Joe Logan. Viettää varsin rauhallista elämää maa-alaskudessa perheensä kanssa, kunnes koko perhe, Joel mukaan lukien, murhataan ninjojen toimesta perheenpajan syntymäpäivän jälkeisenä yönä. Päivä sen jälkeen, kun Joe on julistettu kuolleeksi, mies herääkin ihmeen kaupalla henkiin. Saralsa vammoissa toipuessaan hän joutuu jälleen kohtaamaan tahot, jotka tuhosivat hänen perheidylinsä. Ninjat yrittävät laittaa John kylmäksi, mutta Joean on takaisin samalla mitalla. Paljastuu, että Joella on yhteinen mennessys näiden ninjojen kanssa. Hän on entinen ninjaklannin jäsen, joka on sitten jättänyt tämän elämän taakseen. Joe on aika lähteä Koston tielle äh, laittamaan loppu organisaatiolle, joka rakensi ja tuhosi hänen elämänsä. Ja tämä on tosiaan tota, todella mielenkiintoinen. itse tuon jaksun katoa mun olisi, että Herran Jumala, no, nyt muuten näyttää siistiltä. Ja, niin, ja siis Mä olen itse, itse kasvanut tällaisten tota, todella synkkien piirrossarjojen parissa. Siis pienen, siis, koska olen itse 90-luvun lopun välin lapsia. Eli syntynyt 94. Tota, niin, niin, niin ää, Tämän tyyliset sarjat, niin, ne kuuluisivat mun omaan lapsuuteen. Tämmöiset tosi synkät piirrossarjat. Varsinkin tällaiset tyyliin nelos- aamupirretyt, niin siellä saattoi tulla välillä tosi tosi erikoista erikoista tavaraa ja kamuin <köhön> niin, Kamui muistutti minua todella paljon näistä 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun piirrossarjoista, mitä katsoin silloin nelosen arkiamoista pienenä ja ja tota oi että jotenkin, jotenkin semmonen tosi nostalginen ripauksia, tosi suuria ripauksia, nostalgia tuli tuota eka jakso katsossa ja niin tuli semmoinen fiilis, että kyllä mä haluan ton sarjan loppuun asti katsoa ja ehkä mahdollisesti sitten tota, jakaa omia mieteitä, kun se sarja on saatu pakettiin pakettiin tässä talven mittaan mutta toista asiasta niin tota, mistä haluan vähän intoilla on, on tota eräs peli, mitä tossa on viime aikoina alkanut pelaamaan. No nimittäin tossa viime viikonloppuna äh, aloin tutustua pikkuhiljaa tällaiseen suhteellisen suosittuun pelisarjaan kuin äh, Like a Dragon tai, tai tota, tuttavallisemmin Jakusa. Ja tämä kyseinen pelisarjahan on siis tosi nykyään tosi tunnettu. Alun perin, kun se <köhön> sen, tota, äh, Pelin ensimmäiset julkaisut tuli nämä kaksi niin ei, ei tullut kyllä kuuloonkaan, että niitä pelejä olisi tota, hyvin monia tiimisessä pelanneet. Ja tota, se sitten siellä sitten se nähtiin muun muassa siinä, että duppausten laatu oli aika, aika mielenkiintoista, Mostaakseni oliko näin, että äh, Luke Skywalker tai joku, joku amerikkalainen duppaaja pääsi Ääninäyttelemään, ääninäyttelemään Kasama Kirjuta ensimmäisessä Jakusassa. <gül> ja täällä oli siis silloin, kun ne pelit tulivat Plekkari 2. Plekkari 2 siis. Ajattelen, puhun hyvin nopeasti. Mutta jostain kummassakin tässä 2010-luvun aikana nämä Jakusapelit ovat saaneet uudenlaista ponttaa alle ja ne on sitten tietenkin remasteroitu. Ja, o, o, ja nämä kaksi ensimmäistä on myös uudestaan paljon, paljon tota, ö, ja tämä on sun muuta. Niin, tota, niin ne on saanut sitä kautta tosi ison suosio. Ja yksi näistä tota, jutusta, mistä tämä kyseinen peli tunnetaan, on tämä tosi tämmöinen ö, värikäs ja räiskyvä meininki peleissä. Ja, ja tota, siellähän harrastetaan, tai siinä kyseessä pelissä on, tosiaan on ö, japanilaisen ö, järjestäytyneen rikollisuuden meininki, ja yhtenä osana sitä japanilaista meininkiä siinä niin pääsee laulamaan Ja Siellä on sitten erilaisia biisejä. Niin, tota, yksi näistä biiseistä, niin sen ajattelin soittaa teille, ja Tämä kyseinen kappale on nimeltään uh, 24 Hour Cinderella. Ja se on tämmöistä hyvin poppimaista, poppimaista musiikkia. Toivottavasti tämä, tämä tuota, viiristää teitä tänä totta joka voi jollekin ehkä olla hieman yksinäinen. Mä jos uh, yritän pidätellä tässä koko ajan yskää, niin jotenka minäpä sitten kuuntelun minä lähden vetämään tätä yskän kohtaista, yskän kohtaista pois. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. nya junichou sugita kerekura no labu majikua toke wa shinai sama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 Pocket peddlers, even panhandlers You say I'm cool, I'm no fool But then you wind up dropping out of high school Now you're unemployed, all non-void Walking around like your pretty boy Floyd Turn stick up kid, but look what you done did Got sent up for an eight-year bid Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fact Being used in the abused to serve like hell To one day you was found hung dead in the cell But now your I sing the sad, sad song Of how you live so fast and die so young So don't push me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 Tämä oli musiikkia Mivalta Ja perustellut tähän, että on kuunnellut paljon hip hop musiikkia pelamisen taustalla lähiaikoina. Ja tämähän on varmaan yksi legendaarisimmista Enron biisestä ikinä. Kyllä. Ja tota, voisin sanoa, että seuraavakin biisi on Toivemusiikkia. Nimittäin tota, täällä tällainen tota, nimimerkki kuin Pekka. Laittaa näin. 2000-luvulla virtuaalisia artisteja, kuten Crazy Frog. Kami Bear, ja miksi on Snappikin, alkoi panahdella sieltä täältä. Nämä artistit, varmasti suurin osa näihin aikoihin varttuneena, muistaa hyvinkin helposti. Mutta muistuuko, herran juontajan mieleen, tällainen artisti kuin, äh, tota, Snuffel. Äh, ajattelin, että sopisi hyvin lähetyksen teemaa. No, kyllä se muistuu. Nimittäin, äh, voi joku. Eh, nimittäin lähdetään suoraan. Suoraan siihen maailmaan, mikä tota, muistuttaa siitä, että silloin aikanaan on muun muassa tällaisen tota, tilauspalvelun kuin Jamba. Mainokset tuli paljon ja yksi näistä mainoksista kyllä oli ja hyvin paljon sai mainosaikaan, niin oli tämä Snuffel. Snuffelin tota, ää, Halilaulu. Sehän me saadaan soittaa seuraavana, näin tota, tämän kaunisen keskiviikon iltaa. Pahoittelen sitten tota kaikkia, kaikkea teitä, jotka kuulee tämän nytten niin, nyt, niin tota. teitä kaikkia tästä erittäin rajuista, rajuista tota, äh, setistä. Nuorisokanava Hertsä, radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. No flash, no fashion, no Mä pahoittelen mun, että se oli vähän huonosti kompressoitu toi, toi tuota biisi, mutta aina ei voi voittaa. Aina ei voi voittaa, mutta tota, jotenkin tuntuu, että nyt sain ääneni taas tota, kuntoon. kuntoon ja toivottavasti se nyt ainakin kestää vielä noin puolen tunnin ajan, kun, kun tota, tätä lähetysaikaa on vielä reilu puoli tuntia vielä jäljellä. Lähetäisiin tuota, tästä, kun tämmöistä vähän jumputusta saatiin kuunnella hieman pieni pätkä, niin lähetäisiin siihen maailmaan nyt hetkeksi. Ja ei mulla oikeastaan ole mitään parempaa piisiä niin vastata tollaiseen, kuin, öö, oi joku, mä oon hyvin pahoillani, mä on hyvin pahoillani tota, tästä seuraavasta piisivalinnasta. Meillä on koljan melodiat Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen Melodiat, ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Besou, la besou, la besou. Auto na sette dura mattico va coneca. E ciua io che non ci vedero o zeta i konrono no kabe wo yaburu ai no kokuhaku au oh mista yume janai nara kikasete ne mi mista mo mista jira sareru hodo setsunai omoide dake Sono şi senni ma che soni naru kero dake lo amo maiemo la vezzo Janoilla, ystävyydet, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, kultaiset, bena tobo cute utsukushi sa ni kakusareta you wanna have a vacation night nomi love is, all, love is, all, love is all. Yhdessä te kutarii takkei no ajoinain game Love is Love is one, Love is one Love is one, Love is one, Love is one Love is one, Love Love Mä olen ja Love Dramatic, anime-sarjasta nimeltä Kaguya Sama, Love is Vaal. Ja lähdetään tästä tota, etenemään suoraan tuonne Toivemusikkin takaisin. Nimittäin tota, toive tuli Mivalta jälleen listalle. Laitetaan uike ja Do You One and Taste It? Peace, mikä on varmaan paras DC-sarja, mihin on elämässäni törmännyt. Niin voi vähän fiilistellä menemään sen tunnaria. Näin sarjalle, jos ette ole sitä nähneet. Iilutin kanssa pidettiin sitä todella paljon. Mä olen itse kuullut tuosta Peacemakerista, että erittäin loistava sarja kyseessä. Mutta tota, tietenkin monet äh, sanoo, että paras Super sarja, mikä ikinä on tehty, on The Boys. Mutta minä en ole sitäkään vielä nähnyt. Ja ehkä minun pitäisi se Peacemaker ainakin tässä osassa katsoa, koska sehän on kuulma jotain jatkoa tuolle uudelle ja suisauskuvar elokuvalle, jos muistan oikein. Mutta Wikvämia, Hyvänä Testit, tota, taitaa olla myös, niin ö, onks tää 2000-luvun tota, musiikkia vai mennäänkö me ihan tunnet tota, 2000-luvulle, koska eks Wikväm on kumminkin vähän vanhempaa, vanhempaa tuotantoa, jos muistan oikein. Mutta sehän selviää tota, Google Amalla. Hei, Wikvämia! Tujuvanna testit. Nämä no, on kolimmelodiat. No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. On that flying thing Getting high Getting snow blind Ja Tony Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Temptation! Tarja Turunen! Ja kappalehan oli Paradise! What about us? Oikein, oikein hyvä, hyvä tota... Niin, niin, niin... Tästä metallimusiikkia tähän... Tähän tota... Niin, keskiviikkoiltaan. Kello on vartteja vuonna kahdeksan. Meillä on vielä... Pieni, pieni, hetki yhteistä aikaa jäljellä. Ja tota hmm. Ja on tässä muuten, tässä kotistudiossa, mutta ihan se, että pystyy. Pystyy tota niin niin niin äh, vähän vähän rennommin ehkä olemaan. Rennommin olemaan tässä tota tätä lähetystä tehdessä. Minä siksi ku sillä päästudiossa missä teen. Öh. Suuremman sanon tässä lähetyksestä, niin niin, niin tota ei siellä yhtä, yhtä tota, rennosti pysty <köhön> olemaan. ystävöilema, tätä. tätä, minun uh, yrkimistäni, tätä näitä minun kohtaukseni, kun minä jo nyskimään, koska ilmeisesti uh, on vielä hieman näemme fullsen jälkitautia. Ihan, ihan fiksu veto minulta tänään, tänään jäänyt tuota tänne, tänne kotistudiolle tekemään tämä lähetys on kaksi tuntia. Tämä helpottaa muutenkin asiaa, koska tuolla on tuota, tuolla niin, missä yleensä vedää lähetyksiä. Siellä on aina nyt välillä ollut taas sellaisia ihme nettiongelmia, niin haluan jotenkin niin helpottaa tätä tekemistä sillä, että tätä pystyy tälleen, tälleen tota, niin ohjaamaan tätä lähetystä. Helpompikin niin, että on vähän, vähän tasaisempi nettiyhteys. Mutta, me musiikilla. Seuraavana mennään jälleen japanimusiikin maailmaan. Heetko ne? Oi voi Oi voi. Voi voi, siellä on tullut tota musiikkia. Vähän tota, vähän tuota se. Voi joko. Nyt mennään nimittäin. Nyt, nyt mä teen, teen poikkeuksia tässä tapauksessa. Nyt taas, taas kaksi, kaksi kappaletta peräkkäin. Ja... Nähdät tulet ja näihin on sintään tota, että jonkunlainen tota, Tässä kappaleessa on tää semmoinen joku juttu, että näissä on jotain yhteistä. Se, mikä näissä on yhteistä. No, kyllä varmaan keksitte. Kyllä varmaan sen keksitte, kun kuulette nämä Jotenka. Nähtäis. Näiden kahden kappaleen maailmaan tähän väliin. On nimittäin kunnon tota rap-musiikkia. myös. Ja tästä titulasta meemi, meemi uh, arvosta mitä nää kappale aiheuttaa. Hälle kolia melodiot. Kikää kärsimässä vuodesta toiseen. So you think you're untouchable. Word life! This is basic thugganomics This is basic, basic thugganomics Word life <laughs> I'm untouchable But I'm forcing you to feel me <laughs> Word life This is basic basic thuggan Thugganomics thug thug Word life <laughs> I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me Whether fighting or spitting, my discipline is unforgiving Got you backing up in a defensive position An ass-kicking anthem, heavyweight or bantam Holding camps for ransom, the microphone phantom Teams hit the floor, it's the new fight joint Like a broken needle kid, you missing a point We dominate your conference with offense, that's no nonsense My theme song hits, get your reinforcements We strike quick with hard kicks, duckin' ice sticks, bare knuckle myth who fight pits beat you lifeless, never survive You Get forgot like all timers. Two-faced rappers, walk away with four shiners. The so raw rhymer, turning legends to old timers. My incisors like a viper. biting through your one-liners. New dead man ink. And we about to make you famous. Taking over earth and still kicking in uranus. Word life. This is basic thuggonomics. This is basic thuggingomics. <laughs> word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me <laughs> Word life This is basic Basic tugging tugging Thuggin, thuggin', thuggin Word life <laughs> I'm, I'm untouchable, but I'm You ain't advancing up the process potential Phonetical concepts or objects are foreign Like block tests, fonts and texts are complex Regardless of your finesse your fitness It's a condition of business Your lame vision of a underground physical image underneath to undermine your whole typical image With the precision of percentages in the collision of sentences Poetry, beats and mics, we untouchable like writers Sluts with no crevices, streets unite We rock brighter with dumber beats Your cats couldn't come this hot and it urged off in the summer heat Forget to tapes, kill your birds the first time Your better ain't worthy of my filler or worse rhymes I'm better than nice. check the veteran's stripes Leave you beside yourself with fear, I'll kill you and bury you twice Despite the cover of night, tracking your flight like guerrilla warfare Where the grass is dense, approaching me is a quick way to get referred to in the past tense Said that! When the lights the mic is on, the crowd is dead, like it in the mission when you on to tight. Word strong. life, this is basic thuggonomics. This is big ba basic thuggonomics. <laughs> Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word life, this is bas basic basic thug thuggin thug thug <laughs> Word life I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Melankolian Melodiat. hitti. Ja seuraava kappale meillä on meillä kierrepallohittimme. Ja kun sanoin, että tämä toinen kappale on ää, jotenkin liittyy tähän edelliseen, niin vai joku, nyt mennään, meemi, nyt mennään meemivaluella tai nyt mennään meemiarvolla erittäin korkealle. Kyllä te arvaatte, mikä pisto oli. Tai mikä viisataan seuraava on. Nyt nimittäin seuraavana meillä tulee Bostonin Massachusetts, Massachusetts, Bostonista Massachusettsista esittämään ehkä yhden tunnetuimista internet-mamey-kappaleista pitkään aikaa. Se on nimittäin vanhankunnon The Times Now esittäjänä, kuten edellisessäkin on. John Cena. Melankolian melodia Kierrepallo hitti The franchise, well I'm shining now You can't see me, my time is In now! for forgot or fell off Still hot Knock your shell off My money stacked fat Plus I can't turn the swell off The franchise Doing big business I live this It's automatic I win this So Yo, you hear those horns You finished A soldier And I stay under you Fighting Plus I'm storming on you chumps Like I'm thunder and lightning Ain't no way you breaking me kid I'm harder than nails Plus I keep it on lock Like I'm part of the jail I'm slaughtering stale Competition I got the whole block Wishing they could run With my division But they gone fishing With no bait Kid your boy whole weight I got my soul straight I brush your mouth like Colgate In any weather, I'm never better Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater If they hate, let them hate I drop your whole clan Lay out, down for the three seconds, 10. Your time is up, my time is now You can't see me, my time is now It's the franchise where I'm shining now You can't see me, my time is now uh, It's gonna be what it's gonna be, Pound of Courage, Buddy, bass, 10 pants with a gold tee. Uh, it's a war dance, a victory step. A boss stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And -so. talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough, though. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In -no. this pop, your lip lock, your big talks a blatant no-so. See what happens when the ice age melts? You see monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking time, peace by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason and y'all condemn me, a man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks, I spent 20 plus years seeking knowledge itself. so for now Mark Redd is living life for wealth. Your time is up, my time is now, you can't see me, my time is now, it's the franchise where I'm shining now, you can't see me, my time is now, your time is up, my time John Cena, The Trademark. Ja The Times Now. Kiitokset teille kaikille tästä ystävän toivot spesiaalista. Illo viimeisenä bisnä. Soitamme hieman, uh, ehkä vähän, uh, voisinko sanoa jopa, tietyllä tapaa, ehkä, ehkä vähän semmoista mielen musiikkia. Olen tänään kumminkin soittanut aika paljon aanimen musiikkia. Ja jos teidän toiveutakin on todella paljon soitettua. Tänään on ollut erittäin, tämä on tosi, tosi mukava ilta. Pakko sanoa, pakko sanoa teitä ja pakko myös kiittää, kiittää teidän, teitä kaikkea näistä, näistä toiveista. Mutta tota, kyllä mä sanon, että jos, jos multa kysytään, että mikä viisi sopisi tota, siinä ystävän päivää. Omasta miestä todella hyvin, niin varmaankin varmaankin tota, öö, tämä tämä tämä tämä, tämä, se, tämä seuraava varmaankin pa paremmin mitä, mitä paremmin kun puhuin, mietin, että mikä, mikä voisi sopia, niin voi joku, niitä on niin paljon mutta ehkä, ehkä mä kumminkin mennään sellaisella klassikolla, mikä eikä muistuttaa meitä, että hei, on kristäjän päivän rakkauden, rakkauden juhla ja silloin pitää tuota, ottaa, ottaa chillisti ja ottaa niitä, ottaa sitä, niin rahollisin niin sanotusti rauhallisin tota, niin, tunteen, tunteen tota, kohti, tätä, kohti niin, ä, seuraavaa. Seuraavaa päivää se rakas rinnallaan, tai kuka nyt onkaan siinä vierellä. Mennään ostoniin ja Murtena-fiiliin. Kiitoksia kuuntelemisesta. Oli Jefu, ja... Palataan ehkä jonain keskiviikkona asiaa. Moi moi! <tos> Joo, taitaa olla aika illa viimeisen hitaan. Ara, ara,